Anak yang disebutkan, itu adalah anak yang sesungguhnya. Tadi ada yang bertanya tentang anak tiri. Anak tiri adalah anak bawaan istri atau bawaan suami. Baik, anak tiri jangan salah faham. Di Indonesia itu memang kadang-kadang menerjemahnya susah. Jadi anak seayah itu katanya anak tiri. Misalnya ada seorang laki-laki, anda punya bapak. Anda punya bapak. Kemudian bapak anda menikah lagi dengan seorang perempuan. Lalu bapak anda dengan perempuan tersebut punya anak. Maka anak tersebut dengan anda apa? Saudara? Eh, kalau orang desa bilang saudara tiri, kacau. Ini bukan, itu saudara seayah. Bukan saudara tiri. Saudara tiri itu adalah, engkau punya ayah, ayah mau menikah dengan seorang perempuan, eh perempuan itu punya anak bawaan. Itu saudara tiri. Memang kadang-kadang meruput bahasa Indonesia ini. Maka harus jelasin dulu definisi saudara tiri itu apa? Jadi ada saudara seayah, saudara seibu. Bingung saudara seayah, saudara seibu. Agak ketemu Memang begitu. Saudara seayah, saudara seibu. Ada. Jadi kalau saudara tiri bagaimana? Anak tiri misalnya. Anda seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Kemudian dia sudah punya anak. Makanya anak tiri. Anak tirimu. Bagaimana hubungannya anak tiri dengan engkau? Ketahuilah. Memang disebutkan dalam hadis seolah-olah hanya tiga. Ilmu yang bermanfaat sudah kau dan anak yang sholat yang mendoakannya akan tapi yang lainnya bagaimana makanya ini tidak hanya terbatas tiga semuanya kalau engkau mendidik orang dia beramal baik mendengar Allah kau rein walau azhar mitul azhar ilm engkau mengajari orang baik engkau akan mendapatkannya memang dia adalah anak tirimu dia bukan nakal anak agak tapi dia anda didik yang benar ketahuilah dia segala amal baik yang dilakukan bukan akan nyampe kepada anda tetap ada manfaatnya maka didiklah anak tirimu yang baik. Didiklah saudara tirimu yang baik, tadi nyebut adopsi, adopsi tidak ada dalam Islam, harus kami ulang-ulang lagi ini, adopsi haram di dalam Islam. Karena adopsi merubah nasab, kalau anda ingin merawat anaknya orang, rawat saja sampai gede jadi ulama gede, tapi adopsi tidak boleh, sebab adopsi itu merubah nasab. Anak punya bapak kita bawa kepada kita, kita ganti di akta, aktanya menjadi bin kita, adalah hukumnya haram. Karena merubah nasab tidak akan mencium bau surga. Sementara bau surga akan dicium jauhnya 500 tahun sebelum datang ke surga sudah mencium baunya. Ketahuilah ya, yang merubah nasab tidak. Jadi adopsi hukumnya haram. Kalau anda ingin merawat anak, pungut anak, ambil dia sebagai anakmu. Maksudnya dirawat, dididik. Anaknya siapa ini? Anaknya orang. Tapi saya anggap sebagai anak. Tapi bukan dirubah dengan adopsi melalui akte yang merubah. Jadi adopsi, tidak boleh adopsi hukumnya haram Tapi pertanyaannya menunjukkan masih ada jadi tidak ada adopsi di dalam syariat nabi sallallahu alaihi wasallam adanya adalah kafalatul yatim merawat anak yatim pahalanya ada waqafil yatimi ka hataini aku dengan yang merawat menjamin kehidupan anak yatim seperti dua jemari ini di surga bersama rasul sallallahu alaihi wasallam bukan mengadopsi enggak ya ada anak yatim termasuk binnya siapa tetap bin bapaknya enggak ya, ada pindah kepada binmu dan dia tidak mewarisimu dan engkau tidak risti anak yang engkau angkat Ingat, tidak mewarisi. Tapi kalau jadi adopsi. Oh, dia punya akto. Aktonya bin ini. Dia bisa menuntut ke mahkamah. Akhirnya mendapat bagian. Hukumnya haram. Akan merampas hak anakmu sendiri. Masya Allah. Hati-hati. Jadi tidak ada adopsi. Baik, kalau anak yang saya rawat, saya gedekan, saya jadikan, saya rididek sampai benar, maka saya akan mendapatkan pahala sepanjang ia beramal baik. Sebaliknya, kau pungut anak, tapi tidak kau didik, tidak kau kenalkan Allah. Dia maksiat kau yang menggedikannya, maka sujud anda pun akan ditumpangi dengan dosa-dosa yang ia lakukan. Allah. Makanya tanggungjawab, hey, yang merawat anaknya orang, dekatkan semuanya kepada Allah Subhanahu SWT. Kalau mau jadi dokter-dokter yang kenal Allah, insinyur-insinyur kenal Allah, jangan hanya dicekui mereka dengan pendidikan kenal dunia, tapi tidak kau beri pendidikan kenal Allah, maka engkau berarti yang akan menjurumuskan dia lebih dalam lagi. Kalau dia bodoh, koblok dan tolol, dia akan menjadi penjahat di kampung, nyuri cemuran, nyuri mangga. Tapi sudah kau kuliahkan tinggi-tinggi jadi penjahat, korupsi gede, engkau yang menanggungnya, na'udhuillah. Maka kalau pengin nyekolahkan anak, tolong dibikirkan. Boleh kau mengambil dunia kedokteran nak. Tapi ingat kau harus kenal Allah dulu. Nyantri dulu. Atau kenal pendidikan agama, baru setelah itu kau berikan pendidikan umum yang lainnya. Yang penting pendidikan agama, akhlak terjaga maka anda adalah orang yang selamat. Insyaallah dunia akhirat. Hati-hati. Kemudian uh, akikah? -ak -ak -ak Ketahuilah wahai kaum muslimin, hukum akikah bukan wajib. Ja. Hukum akikah adalah sun sunnah. Ini yang harus kita pahami bahasanya. Hukum akikah adalah sunnah bagi yang mampu. Jadi kalau ibu, bapak, punya anak laki-laki, disunahkan akikah dua kambing. Kalau perempuan, satu kambing. Anda punya anak laki-laki, kok cuma sat punya satu kambing? Ya saja, sembelah satu kam, kambing. Nanti kalau ada tambahan lagi, mungkin tam kalau ada rezeki lagi, ditambah dua kam, kambing. Kalau belum punya, ya jangan sembelah kambing. Ya, karena tidak punya, mau apa lagi? Syukurannya sembelah ayam saja. Jadi intinya akikah adalah sunnah. Dan sunnah ini dibebankan kepada orang tua. Artinya sunnah bagi orang tua. Sampai kapan? Sampai anak itu balik. Kalau sudah anak akal balik, umur 9 tahun lebih keluar mani atau het, sampai umur 15 tahun. Kalau 15 tahun ke atas pasti baliknya. Di bawah 15 tahun boleh dilihat. Kalau dia sudah pernah keluar mani atau het, maka dia adalah balik. Jadi kalau sudah balik, gugurlah kesunahan bagi orang tua. Jadi kalau anak ibu masih 6 tahun, kok sekarang punya Rizky di A.K.K? Eh, dulu belum punya duit, dulu masih merintis, bisnisnya belum jalan. Sampai anaknya umur 8 tahun kok punya Rizky sembelih kambing dua. Sekarang. lah Kalau anaknya sudah balik, sudah gede umur 20 tahun, baru anda berjaya, bagaimana? Tidak disunahkan bagi anda, tapi sang anak boleh meng dirinya sendiri, Biarpun pemberian dari anda, nak, karena dia sudah dewasa, dia harus beribadah dengan dirinya sendiri, nak Abah Umik dulu belum pernah mengakekai -mu. Sekarang Abah Umik punya duit, ni aku kasih kambing dua kau Atau niatkan ini ada kambing dua Niatkan engkau akanakekah untuk dirimu sendiri, maka itu boleh setelah anak itu dewasa Tapi kesunahan sudah tidak dibebankan kepada orang tua tapi sunnah untuk dirinya sendiri. Baik, itu adalah masalah akikah. Sehingga setelah gede anaknya, bukan orang tua yaki mengakikai. Tapi yang mengakikai siapa? Dirinya sendiri. Orang tua boleh memberi. Baik, itu adalah masalah akikah. Orang yang ahli maksiat, tapi bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Apakah nanti bisa masuk surga? Atau masuk neraka dulu? Salawat kepada Rasulullah adalah seperti ibadah yang lainnya. Ibadah yang amat besar. Seperti halnya sholat, sholat bisa diterima, sholawat bisa diterima, amal ibadah yang lainnya bisa diterima. Kalau dia punya dosa, dosanya diberesin dulu dong. Dosanya bisa diberesin dulu. Sama, sholat juga begitu, ibadah yang lainnya juga begitu. Bahkan ibadah-ibadah yang jaminannya masuk surga itu ternyata, itu juga dihapus dulu kalau kita punya dosa. Maka dari itu, minta ampunlah jika Anda berbuat dosa. Sebab kalau dosa anda belum diampuni oleh Allah di dunia, maka akan diambil di akhirat. Tapi kalau anda punya dosa di dunia, anda minta ampun kepada Allah tanpa henti, lalu Allah mengampuni, Allah tidak akan menyiksa anda di akhirat. Jadi ada pengampunan dari Allah itu di dunia. Ada pengampunan dari Allah di akhirat. Kalau pengampunan di dunia, bisa saja Allah mengampuni karena banyaknya istighfar anda. Anda melakukan kesalahan, anda istighfar, istighfar, istighfar diampuni oleh Allah maka di akhirat anda meninggal tidak diseksa lagi tapi kalau ada belum minta ampun dan Allah belum mengampuni maka nanti dituntut di akhirat jadi ahli salawat bisa masuk neraka kalau dia punya kemaksiatan yang lainnya akan tapi kita perlu bersalawat yang sesungguhnya salawat yang sambung kepada Nabi orang yang banyak salawat umumnya adalah seharusnya adalah orang yang anti maksiat kalaupun bermaksiat dia selalu segera minta ampun kepada Allah karena kita manusia biasa melakukan kesalahan sebaik-baik orang yang bersalah adalah segera kembali ke dada Allah jadi jangan sampai ada wah kalau sudah baca salawat dijamin masuk surga waduh enak benar ni siapa pun yang berlah ilah Allah masuk surga enggak mau salat enggak ada saya mau pokoknya yang penting aku la ilah ilah Allah masuk surga zina mabuk nah, saya ikhlas dulu dengan zinanya nah, baik Salawat seperti yang lainnya akan tapi di dalam salawat itu sendiri ada pembuka dari Allah. Kalau anda membaca salawat serius, khusuk hadirkan Nabi lihat maka Allah bersalawat 10 kali. Mansyallaalaihi mertan, sallallahu alaihi biha ashroh. Kalau anda bersalawat kepada Rasulullah sekali, Allah bersalawat 10 kali. Salawatnya Allah gimana? wa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu li yukhrijakum minadh Allah berfirman Allah huwal ladzi yusalli alaykum yang berselawat kepada kalian dan malaikat diajak selawat untuk kalian hai hey, orang yang berselawat bagaimana selawatnya ya Allah yukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya menuju dari kesempitnya rezeki menjadi lapangnya rezeki dari susahnya hati menjadi bahagia dari tidak cinta Nabi kepada cinta Nabi, lihat dari dosa menuju pengampunan Allah. Jadi membaca salawat sebab itu, makanya salawat yang husu akan menjadi mudah orang untuk meninggalkan kemaksiatan, karena akan menumbuhkan kecintaan kepada Nabi, yang cinta Nabi akan rindu untuk berbuat baik dan takut melakukan kemaksiatan. Baik, jadi orang bermaksiat orang membaca salawat bisa saja, masukkan raka. Karena salawat adalah sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya.